що вилупилося з того яйця. Народ український, а де взявся я сам, мене сприйматимуть таким, як на персунах безіменних козацьких малярів і на штиху голландського майстра гондівця. З вусами, товстий, з плюмажем на шапці і з булавою в руці. Навіки такий. До того не існував. Народився вусатим з булавою в шовках і золоті, Народився Бог Дан, і ніколи не вмирав, живу далі й далі, розпростуюся, мов неприступний праліз. Про мене написано стільки книжок, що не змога не те, що прочитати, а й полічити. Єдиний, хто зміг осягнути все написане, я сам. Я міг би сказати цим людям усе, що думаю про їхні нечисті наміри, нечесні прийоми, фальшивий пафос, нерозумний гнів, безмежну хвалу і ще безмежнішу хулу. Але я мовчатиму. Скажу лише, що насправді ніколи не був такий бравий і хвадський, як мене дехто малював. Я виступав тяжко, не вбирався в шовки як самити, була лежала на плечі каменем, був я старий, виснажений, згольований і безсилий. А гетьманське безсилля страшне своїми вимірами, воно перевищує все відоме на землі й на небі. Втішати мене ніхто не може, навіть сам Господь Бог. Та Він і не втішає нікого. У моєму серці умістилася вся Україна. І воно не витримало, бо людське. А Боже, у Бога немає серця і мислі немає, тільки влада неосягальна. Що влада, коли перед тобою земля велика, і народна ній? Шкода говорити. Ночами приходять до мене вбиті товариші, і ми ведемо розмову до самого світу. Поки ніч стає хлялою блідою, як труп. Мертві всі рівні, вільні від усього. Та й вони просять мене, батьку, Обійми за нас ранкову зорю, обійми, батьку. Та мені хотілося, щоб ранкова зоря обіймала мене. Мені же ще треба було не лише дихати і жити, А й знати, я перестану дихати і жити, але знання застануться навіки. Гей, браття, молодці, для мене вже не існує теперш, не існує колись. Я живу поза часом, форма і сутність мого існування пам'ять. Власне, я і є пам'ять, і тому я вічність. Ось уже понад 300 років Беру я приступом ворожі фортеці, чую хрипіння вмираючих, благання зрадників, приречених до страти, дике татарське виття, кінський тупіт, який проростає крізь мене, як степові трави. Хто сказав, ніби вавилонська вежа завалилася. Люди й далі будують її, не зупиняючись, тільки зветься вона пам'яттю. Будують мільйони безіменних. Щоб одиниці стали пам'яттю, яка несправедливість, а може, це і є найвища справедливість і доцільність життя? Гей, товариство, добродійство. Не я похожу від гетьманів, гетьмани походять від мене, не шукайте своїх родоводів деінде, шукайте їх у мені, а я не шукатиму дітей своїх поодинчих, бо всі мої діти. Шукатиму хіба що свої шати, Свою шаблю і кобзу, Свого коня і свою люльку. Шкода зусиль. Зі мною завжди буде моє знання, А це вище за всі клейноди світу. Складу з того знання п'ятикнижжи свого життя, Як Мойсей. Бо ж звано мене за життя Мойсеєм, Що порятував свій народ неволі. Бо це життя ніколи не кінчається, бо я Богдан. І знав я перемоги Чигирин, любов Стамбул, поразки Берестечко, велич духу Київ і вічність Переяслав. Я лежу при смерті в гетьманських покоях у своїй столиці Чигирині. Не сплю вже три місяці і дванадцять днів, І ніхто мене не заколише. Навіть рідна матуся, Коли б воскресла і заспівала над моєю головою, спи дитя, без сповеття. Я вмираю в чигирині, Але не вмру ніколи. Хай помилує Бог мою бідну душу, і душу народу мого. Ей, товариство, добродійство! Ось мені вже сто, А то й більше літ. І лину я над землею рідною, Як дух невтоленний Далі й далі. І перед очима моїми Постають численні безлюдні городи і замки. Порожні вали. Колись висипані працею людською, як гори й пагорби. Всі вони правлять тепер за пристанища й поселення не людей, а тільки диких звірів. Я побачив, що колишні неприступні твердині, одні стоять малолюдні, інші зовсім спустошили, розруйновані, засипані землею, запліснявіли, зарослі бур'янами, і повнюв із черви, зміїв, усякого гаддя, що там кублиться. Роздивившись, побачив я покриті мохом, очеретом і зіллям просторі того бічні українські поля і розбоги долини, ліси і великі сади,